اماما باتنی خیر حدیث کتاب الله و خیر حضی حضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابو سفت الرجول و سی صلاح کیقا ہوا طریقہ دکھنا سلوک و ماندکی دا سنگارا افتراش تے کو تورکتے افتراش کی کناتے پدے خرگ تخفید خوایی کڅوټماته ول او پری باندې دا تعبید نه څو هم او ثورکې خاصم احمد عبد الرحمن مخاسمتا و قلل اولادا اقصادا و تورکت او دیلی که چه دکرشا تورکت دکرشا و جلسا عالو ورک اليسره و لم یجلس الى قدمه ایچه با قدم که نصف و خداګماز actually دی حیدت سبغورای لدې خطر الله الله دنف مربعکینا صندقات اینو والا ها نبوانا خلیه حسین بنهاری عبدالله رمر و خال این رسولیت صلاب اندرس و عین بکل یونع و تشن یویتر و خوندو کی خسیت استلال پدې کې د 30 نیو دوسره د وریګ ذکرونه شه ته ذکرونه پدې وې که برا د وریګ ذکرونه شه د وریګ بقیم ده خو ظاہر خدای راکې دې کې وریګ په خپل قیمتي ځکه چې دوانه خفي علامه مستمریږي چې وحفه شي او دیمه خپل نې کنه سره شي وخ په یو ډول او په دغه مګه څرګند شي نو ما نه قوم د چیرې راشو زه راشد الله خپل بیان لري چې دا تعدید کړنادو اعتراض ده ولې لري دا یو څه مستعمل دي په اعتراض کې بل خلک مستعمل دي دا کله بل به له مستمه دې پیغام دې وضر وریکشه او قوده پس مکه باندې او دا خلق ماته چې مې مالک چې سناشه په عمل نقلي ها او خالفه دا وایي چې په اخر کې د تطورک منو اولاکتا توروکنو منو امام شافی احمد صحاق دا قول ده دا چه دلتتنگ گریجه با قید اولاکتا نشته ایتراشته او قید سانی که جنگم نو دا توروک ده دا یو قول دا یو قول دا یه حر اغا حر اغایت قعود چه دا هاغنا روس نو پاکی توریب دے وزدر خرکو تا دلیل لے پایا امنا وفروری سی آفی رسطنابی بطمع دکانزم وامنا وفروری سی تشمہو وڅ دلیل څنګه وای؟ وی. ویا راستاسو د دلیل 98 ځدته له در درک. چې جواب, جواب مې درک دا حجه په تاسو ته. څنګه خبره مې کړن؟ څو دلیل مریا کام ځدته د دلیل نه ځو کوم جواب. چې جواب مې درک 590 وای. ابن <تصف> عمر او ته سنات هذه سنة dedications سنة الرسول بتاجي سيناطلاق دي كشنة الرسول فاذكر ما في حديث في الحديث لا يدل ذلك أنه عن نبي الاسلام قد يكون يكون رايه ذلك لا بد من محل راي او هذا هو يجب اخذين من من بعد رسول الاسلام هذه سنة تنج بصن الرسول فيه دایره کمپسون له دو سحابون چی کنه وکړه قال رسول الله اسلام وای ها هذه معناه في قراي المسلمين هذه دي معناه تفلان نمبر درته كنت حيواله اوس پاسه ټوځه ماشي هی دی یو ټکی په مقصد تاسو غوا مو لې نه دی یو چې موږ په مقصد غوا غوښتي تاسو نو ما مقصد ته دي مقصد دا ومن چې په تعلیم کې څه ایا ها ها حایته لاله کده دې دې صاحبې ته د وګتو داغوتيني دې دې وګتو د سرونو دې اچ کې خپل رای کی وا دې اچ د وګتو سرنا کې په دې کې دې خپل کوم رای کی وا د سنت دې دا سنت بل ک یان نقلو د جریم صیب نشو وقت قال اها وقاله سيدنا فینما ساله ربیہ اکر چریغا تو سوک د دین عن عوشی اصحاب مرا پدیات دغتو د جنان کی اها ورتا دیتو خود دی انا سنت کی ابنتی سنت رکنداله وزدغت تداقيه تعين كده في عامر ننقل ناخذ زيد من ثابت نقلوا وسيد من سيد تصييدي سنار نو محجدا لدي سبود لدي لكن زيد من ثابتنا هم سماك سيد قول زيد عبد الله بن مر سمع من ذلك فلا اجتهاد راه يا رسول الله عليه الصلاه والسلام حت سنتيلي تورق سے سنتيلي لیکن سنت پیغمبرنا ان يكن عنده في ذلك عند رسول اگر چه رسال دلیل رسول الله صلى الله عليه وسلم دا د دلیل نہ جواب ا سنت لقب سره غل او رضا ذکا حجت نه خاده طيبل دلیل هم دې چا دلیل د تورو د افتراش دې سورو کنه ها په دې دېم حديثي ماثاو سبایل بایری ته متوجي شي ان ريلا يلك اني د ذکا چ په غون حضورت په غون حضور حررت چې ایو او ادر و ایشی بو بلکی ناسلشی انہا عبداللہ ایمی عبداللہ عرب قاسم الجلوس في صلات عرامہ فی حدیثی و ذکر عبد الرحمن ایمی قاسم عنہ عبداللہ ایمی عبداللہ عنہ دیهی لما قارل لہو حرکرہ چیدہ پلپلار تیویی چیدہ کم رباکینی پینکاتب حدارکا فقالا نعویل اللہ یا اللہ تحملانی زمانی شباداش کوله فقالا معنی ذالکا انہما لو حملتانی کچری دا حبی ما اوچت کی نبی باداشنشکلنن وکفی وچت کول حلوو شقاعت طالعا حدیما پیوبکینا ما وقامتل خان و بدن و بدن و راشن ذو دماچي نشيبازا شو له دا پر دغه سنتي دماچي چې په يو کې ناشن شي او بل او دروشي لن ذکره لهما لايد علي ان احد ما تسمع ما دون الاخر چې دوه نه ذکر کړه ندا پدې درار نه کوي چې سما چې وراجي بل نارجي دا پدې درار کوي چې دا مو سمدي بیاو کینی او بل <سؤال> باور دی دغه خلاف دغه نشه په حدیث یی حبیب سعید کرای څنګه تو روخ مالي میږي د خدا خدام مالي میږي چې اطراش نه خدامانه چې اطراش پاتکی د دیو جنا پاتکی چې زما سره ما برترته او شګورای دې اطراش راوته نو کیناسو پر ریجل حل حاضر اله اعتراض سان حتا دا هو د دې ما فو د فارا توروق داول اعتراض ثابت شو حسنه تبلغ بلغ متاجی شي چې به دوستا تکلیف نه جوړيږي سانت پرې کې د عبد الشنید می یا فرد او د هغه نبره محمد ابن عطاوی او د هغه محمد ابن عطاوی مذهب حمید شری نو دی دی, دی, دی او ما چې تولیدل پدا وخت هم ځندیو دی خبره کوي تاسو وګورئ تاسو وګورئ او تولدانې خدیګ عبدالحمید <سؤال> را نغې خوېرا محمد ابن امنه آ چاول کې پېرات پدایم کې تورف او خلاف په دې دالګه د ابو حمید سعیدنا د حدیث ترقي دروې ته د ترقي دلیل دی خبره خبره بل ته قوس وې شورو راش ته نه پخې دی غوږه کې تورف دی نه بقاله ثاني واه او قد قال په اول داری مقال اصانی کے لئے چاہت اتراشت ہے فطول کی اتراشت ہے لہذا اول قال صلى الله عليه وسلم لا عقدنا تلا رسول ثم يدعو بالمقرد بفده دو عذاق وضا دابنده دو عذاق وضا دا دو عذاق داخو مساله تشهود داده او ده تشهود داده تشهود اشاره داده دارايشي خان ده بانيو سباس نکو خان بطريقه پورشن اوه يدعو بایان لاريخاته يدعو بالله اه موعتری دی تراش کو چل کړ بیا اخبار دې تراش کړي خو بقایې علاج به کړی یو را دلته کې نشته چې دا کې دی ورځا غره نه په صدا کې یاد عمر نو پکې ده او ښه کې هغه دې توثیق تراش راغی او پکې ده علاج هو دې دي یو په دون کې څه شو هه وفي قول yani وائل سما قضا داخذ الحديث شو انو هذا الحديث و حديث ابو حميد فقد تزاد هذا الحديث و حديث ابو حميد تعارض راوي ابو حميد پرویت توزیف را بقا داولک کتاب ثانی کی اثر اتلاق شبه انتظروه بس آره اى Flight استقいい فان نظرنا ا��عا او فى صحة مゲيمه فان نظرنا فى الصحة مجيمه مان نظروا فى سبدمت <سؤال> ل啥 <سؤال> فى احت وقتا Books فى اعتقامه تي اصانی د lettuce مان نظر أن pudding صوب ولد فيذا فاه و اسمال احد قال محمد بن عطاء رجل تو یو شو ایبانت کراوی او قانون دادے کل اچے سیخة داو ساکن خلاف کی دا حدیث وعیف غریجی دا حدیث غریجی آو زکا غریب شی آن فقد فسد دماغ کرنا حدیث ابو حمید زکا عبد الحميد کی تناجیزن، لرشان و فضيك، ابو حميد سعیدین ایرکر، بلکر رجول دیکھر دے، لیا نوصارا عن محمد بن عمران رجولن و آهل اسنان لا یحفظونا بمثلحادا، تکر دے سڑی صحابیت نمازمی، کودا رجولن و بهمہ صحابیت بے مشکلن و ایبام و صحابوکی موزل ندے، دیکن <سؤال> دارجول ترین داوی انو وجدا عشرت من اصحاب النوی صلی اللہ علیہ السلام دا تابعی دا, دا تابعی دی، دا او دا سندتو نیس باسم محکنی سندتا چه ابو حمید سعیدی وید دا تقویدی، ویلی پدی سندت که عبد الحمید نشتی محکنی سندت که عبد دی و حمد الحمید, الحمید زعیف للنصارى عن محمد بن عمر عن زوين وعلي اسماء لا يحتجون هذه مثل هذا ذكروا في ذلك ذو الفلن من بن خالد فسوقوا يكذا ذو سنيد جول كرغد دهو عبد الدين داو مغدي ابو ب محفوظه اي رويو اللي بكراغد ده شيء ويردت تنش قد يقوله بالنسبه عطاف زكاه عطاف زایف ده هو تروا شاعری نی نیاز الحمی كده دا تروا شاعری دا زایب دی تروا شاعرو استلاحه تو حیا ده نا حتا افاګه جو زایب دی هو تروا شاعری ها دا غی سید 70 کہ الا هم انتم اذنت دفونا بالحمیدہ او دا تروا شاعری من تضعيفكم مح نکوم سر د دی نه چې شانو ک نه دی چې بالکل ټرو جمعئ نه کوم لاتهحونه ح سره کل له تا س ټول نوده کو تا د دی خلتی کوي ما ته ظمونونه تا سر چې پاول لور کې دا متقل چې نو لیکن خلاب نروسته د متقلسی شو ان حدیثو په قدیم صحیحه كله پډېره د ماوت لا به شي قبل <سؤال> ان خلاب چې ته کم او کثانو اخذ کړې یې سيکم بعد ان خلاب چې ته اخذ کړې نو پوساده کبې راغلې اعتبار نهي یو ده رستم شیخو چې فرستم کې د شاخص لري نو ټیک دی انقلاب بنور راغلی لیکن کله چې د جیل انقلاب پخ راغی د دعوت ځهنی ازیا تور شه د دعوت ځهن به په دې حد کې نو یوه تقریر راغی سخت تقریر غی یان کې وې فرق هغه ذات په دین کې راغلی او دغه شانتي د رستم شیخ استاد مو دی دیودی کله دا هندستان چو د بدخشه تو دې کله چې د اسلام او توس مخامرش به د دې حالات بدل شو طابا نن دا شاعطا بنم دا راځي د حالات رغلي ددا حدیث واخره کې خلخ لهوشه پاکې څخه له اغل زکه انسان ګره زعیف العمر ګرځیدلو خدا باندې چازل و موت ترسیدلو تبنوي ها د کذا حیوانونکې او ویل چازل موت ترسیدلو ها قدا قانا يحرم مهن في كتابه اغام دقشان تغير دي چغل صاحب باندرس انقلاب آغئے او دیب نبی مرجم السماع جراد اغتاقنا پا قدیم وقت دا قدیم د دادل آخر بالکسیده فا قد دخل دارکا فيما صححه ندار نسان دا غیب پال کے چه احشان سی کرو من حدیثی يوخذان من عبد الحميد دبل مصطفى الشريكي سوق محمد بن عمرو عطيني مع اننا سن محمد بن عمرو عطى لا يحمل مثل هذا على احتمال لدي نذري جدي عبد الحميد وليس هذا الحديث ثمان لمحمد بن عمرو عن عبد الحميد ان عبد الحميد عبد الحميد ما ما دا وی په خبره مګه سي اعتماد کو او عندکما ذاق عبد الحمید خرج عرف دی اولیکنه لذی ذبا حدیث عبد الحمید وصلو لم یکل حکم جلوس دی حکم د جلوس کی فاشل نه کړ کما فصل عبد الحمید یو شان کی افتراش وی او عبد الحمید شهیر ویته نه نقفه یو یې پاګه یو شان کی افتراش دی یو شان کی څه تنه دونه کې از نه زمونه هیڅ پروا نه کړم تر کې لږ څوک یې غا ها رسول الله ص کیا کړی شروع شه تاون کینہه کاته کوم چه سید املا ها سم الله تعالی یعنی الله اکبر او جان کایي صلی الله تعالی و رسوله صلی الله سوالات <سؤال> کومنه څه ایا بارتو دې روته غوښتلایم مننه درته کوم ورکړم نو یې په دې نا سید محمد بن عمرو عطا فودا کی تو روق ذکر کر ہا او دا عمرو میں عطا تم حیران کیلا ک کم کی موجودی چا بو قتا ادم جون دی او ابو رحمت موجود یا بو قتا ب کم شو تا چر دی ہا ایا ها هرڅه په کې دا ولای کی تاسو افتراش منوي به نسې د ته ان کې ستراش منای یا درې کوي یا درنې کوي نو داخله نه قاعده کوئی فرض وي دا غي فرض کې دغه فرض کې کوم استراش نمونشتا کو سنت منای سنت کې هم د استراش نمونشتر کې استراش و نه کیږي ها او کا که چیرې شاید دا سونه دامې تیراشې ها او هغه به فرض دی ته موږ د پجان کې واجب کو مانه دا یو فرض کوم اعتراف کړو وای ها از ماه عالت قطعه خواه نیغی بیننه خواه بیگه را سمحی جس